solfons imaginarias divertimento apresenta of mental Hola, ¿qué tal? Saludos desde Adizón número 50 de off Mental Música Sin Fronteras aquí en Radio Calimera, a Radio Libre de Compostela Puede que incluso también nos estés a ouvir por Radio Frispín a Radio Libre de Ferrol Y en todo caso, desde nuestro de podcast nuestro blog www.ofmental.blogspot.com Com, off con 2 F Imos comenzaros esta edición realmente redonda de Of Mental a número 50 O viendo a música de Harumi Hosono, Ruichi Sakamoto, Yukihiro Takahashi e Hideki Matsusake Edicer, The Yellow Magic Orchestra Ose un tanto amarelos, estaremos aquí en Off Mental y mirando ahí cara O Sol Naciente con personajes como éste, míticos, do synthy pop, do electro pop, Nippon, a Yellow Magic Orchestra, a Orquestra Másica Amarela. Y este era su segundo álbum, Solid State Survivor, editado en 1979, logo do seu debut no ano 1978 imos con outra das pezas deste álbum esta que era por título Insomnia Insomnia, unha peza máis do segundo álbum publicado pola Yellow Magic Orchestra. No ano 1979, vais o título de Solid State Survivor. Yellow Magic Orchestra, bueno, aí en cabeza dous personaxes, ou tres, casi mellor sería decir, Harumi Hosono, o vais ao e teclados, Yukihiro Takahashi, a batería e os coros e Ryuichi Sakamoto os teclados e as voces probablemente este último máis coñecido de todos eles de todos os que conformaron deron vida a ese tan máxico como dio o seu nome proxecto provinte do máis aló nunca mellor dito en Xapón nuns anos no que na Europa pois, xa había algún precedente ao respeito deste tipo de música que podríamos denominar como electropop, pop, -pop technopop. Bueno, pois en Europa xa dende fines dos anos 60 estaban os Kraftwerk facendo os seus pinitos. E naqueles anos, no ano 1979, os Kraftwerk xa estaban facendo aquí pois álbumes como a, o Computer World ou mesmo o Ma Machine. Bueno, xa tiñan deixado atrás obras sonoras como Radioactivity ou Trans-Europe Express. Vamos a escoitar unha peza máis deste álbum, repetimos, 1979, Solid State Survivor, son a Jello Magic Orchestra, e isto que escoitamos é precisamente a peza que dá título ao álbum. peza que daba título o segundo álbum da Yellow Magic Orchestra, que está dando forma ósea aos primeiros minutos de OV Mental Música sin Fronteiras aquí en Radio Calimera de Compostela 1979, este Solid State Survivor un fantástico álbum con esta peza que eh, ofendaba e que respondía precisamente ao título do, do álbum Vamos a deixar isto e vamos a entrar na parte interesante do programa, onde as cousas se empezan a entrelazar. Seguimos en Sapón, por supuesto, lembrade ose programa ting sido de amarelo, de fermoso e esperanzador amarelo. De entre dos integrantes da Yellow Magic Orchestra estaba o xa sea, recoñecido por todas e todos Ryuichi Sakamoto Pero tamén había un personaxe que vai ser protagonista nos vindeiros Minutos, Xafor coma productor, como o primeiro dos casos, e despues tamén coma creador, como intérprete en solitario. Se trata de Haruomi Hosono, si, sí, si, sí, outro dos integrantes da Yellow Magic Orchestra. Vamos a escuitarlo na súa faceta de productor dunha banda non moi coñecida, pero que se si tivo unha certa repercusión en ciertos ambientes a mediados dos anos 80, sobre todo cando unha compañía estadounidense moi acertadamente moi intelixentemente decidiu recuperar aquilo que xa fora editado en Xapón no ano 1982 e publicalo ao grande podríamos decir. Bueno, non era outra compañía que o Wingham Hill Pero o invento non era outra cousa. Esto que desouvir, publicado originalmente por un xelo nipón y toma de notaxa, que se chama Alfa Records, ou polo menos se chamaba, no ano 1982, a produción como decimos, deste de ex-Yellow Magic Orchestra Haroumi Hosono, e o grupo que vai a interpretar isto que vai soar de seguido asinaban os seus álbumes coma interior. Tecnoboz, esta hipnótica peza de la banda nipona interior, publicado esto originalmente por el siglo Alfa Records, en 1982, en Japón, y tres años más tarde, en Estados Unidos, por la compañía Wynhan Hill. Bueno, aquí estaba produciendo todo esto Harumi Hosono, ex Jailo Magic Orchestra, la banda que ovíamos antes, y comproducido por los integrantes de interior, básicamente, por Eiki Nonaka y Daisuke Hinata. Bien, vamos a casi acostumbrarnos a estos nombres porque son un futuro, realmente, no sé si os sabéis. <risa> bueno, esa era en un futuro, a finales de los años 70, pues imaginad vos ahora, ahora esa son esa, vamos, <risa> ciencia ficción, lo ¿no? que está pasando ahora en no país do sol naciente. Vamos aquí a tirar dunha entrada dun estupendo blog do que soemos falar aquí, do que tiramos sempre comentarios, solsticio de invierno.blogspot.com o respeto dunha entrada que se refire a algúns dos traballos de interior. E traducimos. Electro, pop ou tecnopop serían aproximacións a un tipo de música rítmica pero elegante cuso orixe se remonta aos sempiternos, Kraftwerk ou ao propio Jammy Seljar. No seu camiño global, esta tendencia topou un lóxico acomodo no moderno xapón outra través da Yellow Magic Orchestra, banda venerada na que comezou a despuntar Ryuichi Sakamoto. Foi precisamente outro integrante da Gelo Magic Orchestra, Haroumi Hosono, o produtor dun impoluto grupo chamado Interior, que chegou a formar parte a mediados dos 80 da nómina de Wynham Hill, acollendo así este selo norteamericano de maioritaria tendencia acústica a súa primeira proposta verdaderamente electrónica. A historia de Interior Comeza no ano 1982, co seu primeiro disco. Un álbum publicado en disco vinilo, como decimos, e en cinta casete por unha discográfica chamada Gen Records, Gen con Y, división de outra compañía nipona que se chamaba Alfa Records. Vamos a unha peza máis deste estupendo álbum. Repetimos, son Interior, 1982, Esto que o vimos le va por título giant steps pasos gigantes Música simples, hipnótica, vela, estática desta curiosa banda, repetimos, interior que entre os anos 1982 En 1985 funcionou con dous traballos, basicamente, e con eh, a característica de que isto que está subindo se publicou primeiro en Xapón no ano 82 E tres anos máis tarde, en Estados Unidos, nunha reedición retomada, donde incluso houve pues, alguna sustitución de algunha das pezas, en concreto Cold Beach, fría praia, se sustituíu por outra peza que se chamaba Hot Beach, e que ao final foi case a peza máis ouvida da banda, que hoxe non imos escutar aquí, Non porque non poda pinxala, senón porque, sinceramente, é a máis coñecida e non estamos aquí en off mental para iso enda que está por aí, eh, buscades en calquer sitio, poñedes interior, hot beach e oubides o, o éxito, o grande éxito de, de interior. Bueno, pois pues eso é basicamente a historia, a producción de Haroumi Hosono, integrante da Gelo Magico Orquestra. E en homenaxe ao grupo vamos aquí a ¿no? bueno nomealos. Pues Estaban Tukasa Beto a parcusón, Mitsuru Sabamura ao saxo de teclados, Eiki Nonaka ao sintetizador e Daisuki Hinata ao sintetizador e ao piano. E aí mo, seguir, aí mo seguir avanzando neste suceder de costeos que cando realmente, como decimos, se pón a cosa interesante neste programa, eh? en off mental. Porque en 1973, un ano despois da publicación deste álbum en Japón, a compañía Jen, que daquelas estaba medio aliada con outra compañía nipona que se chamaba Manifold, e Izer Jen Manifold, as dúas xuntas, editan o seu primeiro sampler do catálogo da compañía. Evidentemente, aí están os interior, nese recompilatorio, nese sampler, nese mostrario, pero o que vamos a escutar aquí pues, é un paso máis, como decimos en todo esto, en bandas que, como vederedes, nos van a sorprender realmente. Como, por exemplo, esta formazón da que logo falaremos e que asinaban as súas pezas baixo nome de Test Pattern. esta peza do dúo nipón de primeiros dos anos 80 Test Pattern Bueno, pois pues aquí estaba produciendo esto Harumi Hosono dos integrantes da Yellow Magic Orchestra. nun selo discográfico que se chamaba Gen Records Bueno, isto está precisamente publicado no primeiro sampler de Gen Records no ano 1983 en que para ser máis preciso sabría que decir que isto publicaron dous selos Gen y Manifold vamos a falarvos un poquiño de, de Gen para ir familiarizándonos con estes selos discográficos importantes agachados moitas veces e como decimos tamén, estes outros integrantes da Yellow Magic Orchestra dos que ás veces non nos lembramos pero que teñen tanta importancia como o máis coñecido, o río Sakamoto. Bueno, nos estamos referindo e os nomes xa irán iran soando a Harumi Hosono e Yukijiro Takahashi. Bueno, estes dous, Hosono xa viche desa aí producindo moitas cuestións entre delas interior, máis eh, ambos os dous, eh, Harumi Hosono e Yukijiro Takahashi, están detrás precisamente deste selo discográfico chamado Jane Records, con Y, un selo que funcionou en Xapón entre os anos 1982 e 1985. En realidade, este selo discográfico era unha subsidiaria de un máis importante selo, que iso de importante habería que entrecomenharlo todo, por suposto, que se chamaba Alfa Records. Ben, aquí, vamos a ouvir dúas pezas máis deste recompilatorio, deste sampler, sería mellor dicir. Isto é o sampler do ano 1983, titulado senéricamente Gen-Manifold Vol. 1. E o que ouvimos é as interpretacións dun artista que asina coma Jockey Bueno. Imos a ouvir dúas pezas consecutivas. Tempo de Jazz... A movement peripetuals. O de jazz e movement perpetuals, dúas pezas de Joki Ueno, outro dos integrantes da escudería do selo discográfico Jeng, unha subsidiaria de Alpha Records Nipona de primeiros os anos 80 que estamos esquitando neste sa recta final da edición número 50 de Of Mental. Música Sin Fronteras, aquí en Radio Felipín, el Radio Calimera de Compostela, en este programa que se avisamos, José, y ser maravillosamente tinchido de amarelo. Un recompilatorio este muy difícil de topar, la verdad de que después os contaremos, porque a cosas se puso difícil para la escudería Jen, y todas las obras sonoras que se editaron Son agora moi cotizadas e moi difíceis de atopar, incluso en canles pois, típicas no da rede. Ven este sampler, o volumen 1, Gen Manifold, ten nove pezas e están repartidas entre os interior, que aquí se presentan coma di interior. Está o famoso Hot Beach, por certo. Está o dúo Test Pattern e está este Jockey Bueno. A maioría de todos estes artistas producidos polos ex-integrantes da Yellow Magic Orchestra Haroumi Hosono e Yukihiro Takahashi, que de tanto nomealos case que son da familia aquí. A produción discográfica de Gen Records, como decíamos, desenvolveu entre os anos 1982 e 1985 Y hubo tempo realmente para moita produción sonora que, como os avisamos, hai momento, o sea, moi moi requerida nas ferias de coleccionismo e son casi que obxetos de culto, son incunábeis, sobre todo porque non se poden atopar, son eso. Aí están, descatalogados absolutamente, á espera de que alguén volva a reeditar moita da súa produción. Entretanto, podes disfrutalo aquí, en casi exclusiva mundial, en Off Mental, en este programa especial que estamos realizando, donde vamos a disfrutar agora dun, tamén podríamos considerar non tanto a sampler, senón disco recompilatorio, menase, a figura do creador destes de eh, selos discográficos, que nomeamos aquí ose, que non é outro que Kunihiko Murai, Bueno, outro máis para a vosa lista particular Anotade Kunihiko Murai Creador de este emporio Entre comiñas Do selo Alpha Records E a súa subsidiaria Gem Que no ano de 1985 Foi homenaseado por todo o catálogo De Gem E, bueno, pois aquí Temos un disco moi curioso Un 12 pulgadas Con dúas pezas E un álbum con moitas pezas, 15 pezas. Imos mesturar as dúas pezas dese de maxi, dese de disco 12 pulgadas. A titulada Till We Meet Again e a cara B dese de maxi titulada Platonic Stochastic. Bueno, hai un xogo de palabras entre estohausen non e isto que eles pretenden facer son o colectivo de artistas Gen unidos neste caso concreto, cara e cara B de Semaxi, Gen Memo era el 1985. En el tempo, en el que se dice en el chino, en el que se dice en あるよ。人生は短く我々にや時間がもうありません。さて、そこで今日は色々皆さんに聞きたいのです。では望野さん、高橋さんどうぞ。エンデゴードは当然のことく黒田 そのことを皆さんご承知だろうか。私たちは当然のごとくいい世を作られるべきだと信じていた。そうではなかろうか。あなたたち音楽家はベストにベストを重ねベストを尽くしたのではないかと思うのだった。そしてまた 病もがあってこその縁だったのではないか。 山田ランドはソーラ師道。これ。1 2 3の大田君、ギャルニガだったよね。1 2 3 どうか colectivo de artistas do selo Gen interpretando estas dúas pezas que os ouvimos aquí, un extracto delas, a primeira cara A do Maxi Goodbye, which are still we'll meet again e a cara B completa, Platonic Stochastic bueno, pues ese Maxi estaba acompañado dun LP con 15 pezas, conformaban ese paquete titulado Gem Memorial Album, publicado en 1985, que coincide, como decíamos, coa desaparizón deste de selo discográfico cun catálogo, como vedes, tan interesante. As crónicas din, que no ano 1993, Alfa Records, aparentemente quebra, e foi comprada pola multinacional Toshiba Emi. Nese mesmo ano, se decide editar dúas caixas que se chaman xerídicamente Gem Box volumen 1 e Gem Box volumen 2 e que non son sinón pois, iso un azpedazos de caixas con todo ese material xa reeditado en disco compacto e prácticamente todo o catálogo de Gem Records. E a partir de aí pouco máis vos podemos contar. Únicamente pois eso que aos discos de o catálogo Gem Records, subsidiaria de Alfa Records pois son pezas de coleccionismo moi difíciles de achar e que forman parte, como vedes, da historia da música electrónica moitas veces agachada e que ten esos nomes propios que os vos contamos aquí que teñen que ver cos integrantes da Yellow Magic Orchestra esa formación que abrigo o programa e cuxos nomes son Harumi Hosono e Yukihiro Takahashi Nada Mais por hoxe, gracias pola vosa atención. A vindera semana volveremos a estar aquí nesta mesma sintonía ou neste mesmo podcast. Tamén estamos aquí no iVoox, se nos buscades. Gracias pola vosa atención na realización técnica, selección musical e documentación estivo o pequeno monstruo. Máis información en offmental.blogspot.com Produzóns imaginarias divertimento off mental